Втората идея, би сери. Би сери. Табела в лекарски кабинет, цветя и бомбони не пия. Най-добрият начин да забравите, си, да забравите всичките си тревоги е да носите много тесни обувки. Света става тесен. Дори политик може да влезе в рая, ако е умрял. Още като дете. Не разбирам как успя да направиш толкова много глупости само за един ден. Ами, станах много рано. В операционната зала хирурга вика, сестра, да сестра, да сте изхвърлили един бъбрек, че ми трябва. Че ми трябва. Изчезнало е кучево долаз на черна акваланга син. Със всяка следваща година пастите за зъби стават все по-хубави, а зъбите все по-лоши. Аквариума е затвор за дребни риби. Защо искате да се разведете? Защото съм женен. Що е ластик? Конец с изпънати нерви до край. Що е лечебно гладуване? Хранене в болница. <сълът> На един в болницата му дали обяд, четвърдомат, домат, резенче краставица и половин ягода. Хапнал си той и казал: А може ли да ми дадете една почтенска марка за четене? <сълът> <сълт> <сълт> <сълт> той, той е си искал вестник. Баща и детето му пред паметника на левски. Татко, това ли е онзичко, дето турците го хванали в едно барче крайловеч? <ръква> Котката е същество с две лапи за бягане и с две лапи за стопиране. Чалата е насекомо от семейството на хеликоптерите. <ръква> Междулетящите млекопитаещи ще споменем. Прилепа и стюардесата. <рък> между другото, издадах една книга смешни афоризми, които я знаят а, лечебна, много хора даже, които не четяха книги, както и да я, няма да я рекламирам, но на всяка страница, дай скоро една строка за бебях отчаяна, прочетах само две 3 страници, защото цялата е такава. Та, между другото. Така, моето семейство се състои от баща ми, Майка ми и мен. Аз съм най-младия. Колкото едно животно е по-древно, толкова е по-изчезнало. Много от нещата са от деца. Вятър е като въздуха, но само, че е по-нахален. Един комар пролет не прави. О, щурецо, я се штурам като тебе. И казала свинята, не обиждайте тинята, тя ми е светинята. <рес> по цял ден се чудя и се мая, какво ще правя в рая. Колкото и да е сложен един проблем, с малко усилия можем да го направим по-сложен. Ако искаш да ослабнеш, първо качи 10 кг. От всички вечни неща, любовта е най-кратка. Ще се омъжиш ще и много хубаво ще разбереш какво е щастие, но ще бъде много късно. Български език има следните времена. Минало незабравимо, сегашно непоносимо, бъдеще неосъществимо. Не можем да потънем в дън земя, понеже там е притъпкано. <рисък> Ноевия ковчег е направен от любител и за това е оцелял, а Титаник е направен от професионалисти. <рисък> как няма да изглеждам добре, като ям по 15 пъти на ден? Това беше втората идея.